Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 læst toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Har Nyborg. 120 år med altid lave priser. Hallo Lasse. Hej, min ven. Hallo, hallo. Hej, min ven. Hallo. Ja, ja, ja. ja. Øh, jeg skal lige have noget at, øh, at vide nu. Eller jeg, skal, jeg vil gerne spørge dig om noget. Du skal have noget at vide. Ja, det lød meget alvorligt. Det er det ikke. Øh, det ligner dog, det har været meget alvorligt øh, i Tyskland på, på det seneste. Fordi jeg har, øh, vi har ikke talt så meget sammen, men jeg har fulgt meget med på din Instagram. Og øh, jeg skal simpelthen at vide, hvad foregår der med den pass-situation? Jeg har fundet det jo. Du har fundet det. Ja, yeah. men det har du ikke set? Jo, han nogle gange så er, lidt, så er jeg jo lidt så er lidt stresset, og så flyver jeg bare over stories. Så der må jeg, det, må jeg det må jeg simpelthen lige have. Jeg er, da, jeg er da vel ikke en af dem, som du altså ikke ser alle stories færdige på? Er jeg en af dem, der får et swipe? Det, det, er, ikke den, det, jeg, det er overhovedet ikke det, jeg vil ind i. Det er faktisk ikke det, jeg vil ind i. Jeg vil bare gerne... Det vil jeg gerne ind i, <laughs> ja. kan man. Nogle gange. Nogle no så sker det da lige. at Så går det Hvad? lidt stærkt. Nej. Så, du, så, så du, jeg er en af dem, hvor du halvvejs i du sidder og ser stories, når de pludselig er sådan der, ej, nu gider jeg ikke mere, og så swiper du mig videre. Nå, for eksempel nu, min tommelfinger, den kan godt gå lidt op Det gør ondt. Ja. Det gør ondt på mig, kan jeg mærke. Faktisk ja. lidt. Jeg troede, at, at hvis jeg skulle regne med, at der var nogen, der så min story, så var det da i det mindste dig. Det, nogle dage er bare lidt mere presset end andre, og så kan jeg bare ikke holde til satan, og så trykker jeg bare igennem, bare for at komme igennem stories. Nå, okay. Nå, på den der sådan lidt øhm, måde, hvor at man først kan blive tilfreds, når alle stories er set. Præcis. Ja, okay. Et arbejde, der Men er Men ligesom altså en anden spørgsmål. gang, så lad lige være med at, at gøre det på min, ikke? Så se lige min. Jo, jo. Det jeg har brug jeg. for viewsene. Ja. <laughs> jeg er jo professionel influencer, skal du vide. <laughs> ja, det er rigtigt. Men hallo, jeg vil faktisk gerne lige vide, hvad er det, der... Støt. Ja, ja, ja jeg stø okay. Men hvad er der skibbet? Støt, det ja, hvad... eller blive støttet. Nej, hvordan er det der? Ida, Nå. det passer pasta. Ja, hvad der for jeg har bare smidt det væk. Ligesom. Altså, du kender mig jo, jeg smider jo alt, hvad jeg ejer væk. Det er som om, at alle mine egne dele lige skal ud og vende, og så ind igen. <laughs> ja, okay? Det skal lige være, at du kan det. er sådan, en det dopen. Det, der passer, så har været væk flere gange, tror jeg. Altså Det er jo ikke engang særlig lang tid siden, at jeg sad inde på Vapjerno og græd, fordi jeg ikke kunne finde det, og så kom jeg hjem, og så lå det. <laughs> Et eller andet, en eller anden jakkelomme eller sådan noget. Ja. Men, men, men hvad hedder det? Fik du nu fandt an. jeg det. Ja. Og så forsvandt det igen her en måned efter, ikke? Altså, men det, jeg, jeg, det er, fordi i Tyskland skal man jo stadigvise øhm, ID og coronapas og alt muligt, når man skal ind steder. Og jeg havde min veninde Sofie på besøg, og vi skulle ind og se øh, Simon spille fodbold. Og så kommer vi, så, så har jeg passet i min lomme, og så øh, går vi... Øh, jeg, jeg skal ind ned og have en test, fordi jeg har ikke tre vacciner, jeg har kun to. Og i Tyskland skal man have tre, test, nej, tre vacciner eller to vacciner og en test, ikke? Stadigvæk. Så ja. No. Og så hvad hedder det? Øh, så, så, så skulle jeg så nogen steder, for eksempel på stadion okay. og på natklubber. Ja. Og altså sådan alt efter kl. 23. Det er ret så man er med tage det, ikke? det er ret alvorligt? Ret øh, Og det er jo heller ikke i hele Tyskland, vil jeg lige sige nu som en service meddelser. Det, det kommer jo ind på hvilken region, sig. Yeah. hvilken region man rejser til. Ja. I, Men har en skal man. Vær med om det er udenrigsministeriet, jeg har ringt til her dag? <laughs> Men. Ja. Jeg har så været ved testcentret, og så går jeg fra testcenteret til en kiosk i St. Pauli, hvor Sofie og jeg vi sidder på en bænk ude foran og drikker en øl, og så går vi hen til stadion. Og så kommer vi frem i VIP-boksen der, og jeg skal vise mit pas og min coronatest, og så kigger jeg ned med task, og så kan jeg ligesom godt se, passet er der ikke. Og du kender godt den der følelse af, når man, når man tager sig på lommen og mærker, at Iphonen er væk, eller man kigger ned i sin taske og ser den brodeaux-røde læderfarve ligger ikke dernede. Ja, det der sæt, det der man får i hele kroppen, og det begynder at trække ned i maven, <laughs> og man er lidt sådan, nu bliver det her bare en rigtig lort aften. Ja. Det kan man bare mærke med det samme. Og, jeg, og, og, og der står en, simpelthen en, en lang kø af vip bag mig, der var ind i den der lounge, at hedder Wurst og få gratis øl. Og jeg kan ikke finde det der pas, og Sofie hun har problemer med internet, så hun kan ikke vise sit coronapas. Og vi ender med at stå og trække tiden sygt længe, og, bla bla bla. og til sidst så må jeg jo gribe øh, til hvad jeg har at sige. But I am the girlfriend of Simon oh. can I Can I maybe, I, I promise, uh, I, I can't find my passport, but can we got just get in? Og så var han sådan, I know who you are. Oh. Og så kom vi ind. Ja. Okay. Og så var jeg lige sådan, så var jeg lige, nå, nå, nå. hvorfor har du så stået her og trukket den så længe? Øh, men så kommer jeg ind, og jeg øh, er meget, meget, meget taknemmelig for, at jeg ikke er fuld på det her tidspunkt. Fordi så ved jeg godt, hvilken scene jeg ville have lavet. Altså, der er store chancer for, at der vil komme en grædende øh, kæreste løbende overbanen Simon og være sådan... Det er, ja, ja, ja, er væk, en lort Ja, passer væk. I... Nå, men også bare sådan, det mere sådan noget, jeg gør. Jeg, jeg bliver, jeg, det, det, det får sådan lidt angst frem i mig, når mine ting er væk. Og hvis jeg så er fuld, så, så bliver det endnu værre, så jeg kommer til at pile rundt. Og det gjorde jeg allerede lidt der, men du ved sådan, jeg smed min taske op ved, ved pigerne, som giver en armbånd på... Åben. Så stod en ballens bare der. Så rendte jeg hen til de øh, kvinder, der stod i døren for at tjekke folks billetter, og var sådan, sorry, sorry. Og de var sådan, yes, madam, could you please... No, uh, I lost my passport. Og de var sådan, yes, but it's okay, you are in, so just go up. Mm. No, I, I need to find my passport, so can you please help me? I don't have any internet, so can, I, can, you, internet ja. can you internet share with ja. your phone, so I can uh, look it up on the <laughs> internet, du ved. Og de var sådan, please... Madam, step aside. People are coming in and you are in <laughs> the way. Yeah, and you are in the way and you act a little drunk, but you tell us that you're not, but maybe you are. Nej, det var sådan. Ja. Og til sidst så stod vi med en og var sådan meget sød og var sådan altså, sagde nu nu tror jeg vi skal komme op og så må vi lige prøve at se om vi ikke kan finde en passede bag efter. Og hun, var, hun blev bare ved med at sige til mig, det ligger jo der, hvor du blev testet. Du havde det fremme der, du har glemt det der. Og jeg også bare mig selv ind. Det ligger der. Nej, men det er også meget fint, fordi en der er ikke noget at gøre ved det nu. Nej, altså. der var ikke noget at gøre ved det. Og så bliver det ved. bare altså, 90, der 90 minutter i lort. Altså, jeg tænkte jo ikke på lige at løbe hen over pladsen, ude foran stadionet og se, om jeg havde tabt ud af tasken der. Det gjorde jeg ikke. Nej, okay. Altså, det var måske det første, jeg kunne have gjort. Nå, der er også lige meget, der får en rigtig lang historie, kan mærke. Vi går op øh, og, og, og, og ser den der fodboldkamp. Det var ikke en særlig rar oplevelse. Det var en taberkamp, ja, det vi var, Er det under Ja, det var æ og så bagefter kommer Sim op til os og, øh, og siger hej. Og så, øhm, så fortæller jeg jo ham, at jeg har mistet mit pas. Og den mand, han trækker ikke engang i min Altså, det, det, han, er, han har Ej, hørt jeg mig fortælle, at Jamen. jeg har tabt ting så mange gange nu, at han bare sådan, nå. Og så snakker han videre, hans, øh, hans far og hans fars kone var der også. Og så begynder han en stor og med dem. Og jeg er begyndt sådan en stor træk i armen, som et barn er sådan, måske, mit pas er væk eller sådan, at ja. han noget, vil gerne have et kram, eller en eller anden form for sådan en omsorg, eller han skal sige til mig, det er synd for mig, eller et eller andet, ikke? Og han er bare sådan, altså ja, ja, men det er jo altid, når jeg kommer herop, så har du tabt et eller andet. Sidst var det din iPhone, der var blevet væk. Ja, han jeg at... har ligget op ved båsene. Alle båsene på dametoilettet. Og råbt ind under båsene. Is there an iPhone in there? Masse. Hello, excuse me, but do you see an iPhone in there? Og folk var bare sådan, øh, skrid, hvad fanden er det, der Ej, ligger og kravler rundt på gulvet? Altså sims frygt er jo, at du dukker op. Sådan i en på storskærm. Uh, sorry yeah. guys, sorry guys, have you seen? <laughs> I lost my brain. Okay, I can't find it. Yeah. Ej, men det er altså... No. men vi finder ikke det der pass. Det er ikke nede på det der testcenter. Det er ikke i postkassen. Det er ingen steder. Og øh, så øh, går jeg dagen efter helt roden rundt i St. Pauli. Det er ikke nogen, der har kastet ind i en bus. der er ikke nogen, der har lagt det op på en elboks. Det er ikke inde i kiosken. Det er ingen steder. Men altså, tror, altså, altså sådan, ved du godt, du har tabt, eller tror du, du altså, det er blevet stjålet, eller altså, det... Nej, men så begynder folk jo at sige til mig, alt muligt, plant alle mulige ubehagelige tanker i mit hoved omkring, at øh, der er jo nok nogen, der har stjålet ud af din lomme. De danske passer jo i høj kurs. I høj kurs? Og så jeg bare sådan, ej, ja, i meget høj kurs. Det er jo fordi, der fucking er fucking ikke nogen, der får lov til at få et dansk mindre, medmindre du stammer direkte fra vikingerne, mm. så altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Nå, og, og tale om, at de er jo meget høj kurs, man kan sælge dem for meget. Og så skulle nok skynde mig at ringe og ind og male det stjålet ligesom hvis man mister et dankort, fordi man kan jo bruge det til at lave personsvindel og stjæle identiteter og alt muligt. Hvordan tror du, lige, min hjerne havde i, i, det? Ved, de ved ikke. Undskyld, lyder I godt at lukke røren. De ved altså, ikke, Altså, det? Men skal man ikke være en meget særlig slags kriminel for at stjæle et pas? <laughs> jeg altså, det føler er sådan altså next level. Altså, jeg kan godt se, hvis man er en eller anden ung fyr på polterap, og man finder en iPhone nede på reberbaren, så er det måske lidt svært at få den sidste hjerncelle til at overbevise sig selv, om man skal aflevere den enten politistationen. Men finder man et pas, så det... altså, tænker man jo, hvad fuck skal bruge det til? Ja, yeah, eller at hvis du skal smule ind, altså noget ind i et land. Hvis du narkosmuler, eller menneskesmuler, eller våbensmuler, så er det måske meget fint med hinandens pas, men altså så, altså så er der jo ikke nogen, der gør det der, tænker jeg Nej, det er også derfor, at jeg var sådan, altså, chancen filmagtigt. for, at der er et, et menneske, der ikke er narkosmuler, eller lige står og mangler et, et, et nyt pas. Eller pas, er jo ret stort. Ja. ja. Altså det... Men, men altså... Jeg ringede så rundt til det danske politi, og det er bare noget, jeg ikke overgød. Det kan jeg godt sige dig. Jeg, jeg er ikke sådan, all cops are bastards, eller hvad det hedder, men jeg magter heller ikke rigtig politiet. Nej. De er ikke sådan mm -hmm. mine min favorit, min favorit se særlig mange af dem i hvert fald. Og, og hvad hedder det, det, det var bare anstrengende at snakke med dem, fordi de var nemlig overhovedet ikke spurgt hjælpsom, og de var bare sådan, ja, men nu siger du til mig, at du har mistet passet. Og så er jeg sådan, ja, det siger og jeg er dansk statsborger, så jeg skal bede om at ligesom melde stjålet det er jo ikke her i Danmark, du har fået det stjolde valg. <laughs> Og så er jeg bare sådan, nej, det er det ikke, men det er jo et dansk pas, jeg er jo dansker, så jeg tænker, at det er i Danmark, det skal registrere ja. som stjoldet. Nej, det er jo et andet land, så du må melde dig til øh, Tysklands Politi, hvis det er der, du er. Så er nærmest bare lagt på. Og du det? Efter. Nej, ja, dyd, dyd, dyd. Der var det, jeg bare havde lyst til at råbe, <laughs> Ej, altså, nå. <laughs> men så går jeg så hen på policistationen for at melde det stjålet. Ja. Og de er så sådan... Jamen, øh, vi kan da lige øh, sige, at øh, hvis du nu har fået det henleveret, så vil vi da råde dig til at gå over på Sankt Pauli i Så kan du også melde det stjålet der, Hold hvis de ikke har kæft, du er blevet sendt rundt omkring. Du ja. har sgu været på så var vi derovre... at ja, du får også hele historien ja, det er fint, nu, man, Jeg vil man, gerne. Jeg, meget i de, jeg, er så, jeg er så glad for, at jeg kommer med ind i det her pas helvede. Og så, så går jeg så over på Sankt Pauli stationen og der står så én person i køen foran mig, ikke? Mm. Og lige været over Ej, jeg i næsten to timer på den anden, på den anden politistation. Ja. Og det er bare sådan, et snart du kommer ind, du kan bare mærke, at energien den er tung her. Ja, Den er, den er rigtig, ja. rigtig, rigtig, rigtig tung. Og alle de mennesker, der sidder på den her politistation, alle de politibetjente, ja. der sidder her, det er dem, som ikke får lov at køre på patrulje. Det er dem, som har øh, folket op og trådt i spanaten dagene for ind og nu er blevet straffet ved at skulle sidde inde på det ikke? Jo. det er Der er rigtig, rigtig tung stemning Der er ikke nogen, der har lyst til at være der. Jam. Hverken os der kommer for at få hjælp, eller politibetjentene selv. Jeg skal også sige, at de mennesker, der kommer derind, det er jo simpelthen fordi, de har tabt noget, de rigtig gerne vil finde igen. Og højst sandsynligt nok ja. bliver skuffet, fordi enten er det blevet stjålet, eller så er det bare ikke blevet fundet. Og, og, og det er bare sådan, der er bare der er tung stemning. Der lugter af hovedpine, der lugter af offentlig en in, in institution, ja. der lugter af bibliotek. Altså, ja, det er ikke ret. der bare sådan, og så står vi der derinde, kaffe. og det er Tyskland, der er ikke noget, der er bare ikke noget, der fungerer med det. <laughs> Jamen det er der bare Am, ikke. Ja. Det helt godt at være at sige. Ja. Og de er 10 politibetjente, kan jeg se, der sidder derinde. Der er kun én i receptionen, og der må åbenbart kun sidde én i receptionen. Og så går der bare sådan en eller anden dame rundt med en pistol i bæltet og en strømpistol i den anden side. <laughs> og så sådan råber på kontor, hun... Kontor, ja, men vi er så sådan, undskyld, er det sådan noget, I har på, når I sidder <laughs> i receptionen Jeg tror bare, også? det er for lige at vise, vise autoriteten, altså. Det, hun skulle bruge det til, det var at tro alle os, der stod ude i, i, i <laughs> en og gerne off. ville have hjælp. <laughs> back off. Hun, hun var sådan her... Hallo? Hun råbte så højt, og så var hun sådan, undskyld, men er det her ikke et sted, hvor man burde behandle folk med det diskretion? Altså, det, det er et sted, hvor folk kommer og fortæller meget personlige ting, eller, altså, altså du skal ikke stå og råbe, og hun råbte, og hun ja, ja. råbte, og hun, råb, og, hun skrej, og hun sendte folk ud af det der igen. Og så, så, så sidst kom hun over til mig, og så sagde hun, hvad der var galt med mig, og jeg fortalte det, og så var hun sådan, ja, yeah, but I will advise you to come back another day. Hvorfor? Og så var jeg sådan, no, why? I have been here one hour now, I would like to have some help. <laughs> yeah. Og så var sådan, yes, but look at all those people are here. Right? Look at all those people. Men... Og så var jeg sådan, yes, but I was here first. Nu siger jeg så noget. So du. I don't care about the other people. It was my turn next time. Folk stopper jo ikke med at komme. De mister jo ikke deres ting Ej. for helvede. Altså. Ja, ja. ja men hun, hun prøver bare at smide alle ud. <laughs> hun vil bare, er bare gerne være fri. Ordet, hun gerne fri. Nej, jeg, jeg, jeg falder det ikke, seriøst. Og det der med, I would advise you to come back another time. Hvor er det yes. Så <laughs> har du kameraet. Uh, but no, thank you. I have been here for almost one hour, more, maybe more. Hun skulle hjem I don't til... know, time, is, time stands still in here. <laughs> time stands still in here, don't you understand that? <laughs> Jamen, hun skulle hjem til en hans simmerkoncert, det skulle hun da. Er hun Ej, for helvede, mand. Nå, jeg blev sendt videre, og så kom jeg over på det der St. Pauli-politistation, hvor der så står en mand foran mig i køen og bare bliver ved. Og jeg kan se ham der politistation, politimanden, han prøver også at få ham væk. Men jeg forstår jo ikke, hvad de siger for tysk. Jeg kan bare se, han er bare stedet som en ræd, ham der. Og han vil bare ikke gå for den politistation. Og jeg kan bare se, at mit fuck, eller der ligger i hvert fald et pas. Ja. Et dansk pas, vil jeg mærke, på den anden side af skanken. Og jeg er ved at gå ud med gode skin, fordi jeg går og finder ud af, om det er fucking mit. Ikke? Og ham der, han er bare ved med at ævle og øve og ævle. Til sidst så begynder jeg at stå host. For jeg føler, at det er noget, som kan gøre ham bange for, at jeg har corona eller et eller andet. <laughs> det er den eneste måde at få respekt på Tyskland PC. Men jeg tror, at det han faktisk var sur over, for han så det sidste, det var, at en eller anden han kendte var blevet anholdt ude på Reverbæren natten for inde på en meget brutal måde, uden at vide, hvorfor personen var blevet anholdt. Okay. Men det er, også, det er jo en anden historie. Ja det, er, ja, det er lidt voldsomt. Passet var der. Nu kan jeg mærke, at jeg snakker for længe. Passet lå der. Og jeg fik det. Og det var kun en lille smule vot inde i. Som om der er blevet spildt lidt øl eller tisse på det. Men det er fint. Det tager jeg med. Ja. Så kan du, kan du lugte op og blevet lidt på det? Nej, jeg har ikke lige haft det op til sådan noget. Nej, okay. Det, det vil jeg hellere være foruden.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 Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. På det sidste har min kollega stresset utrolig meget. Men jeg stresser ikke, og, og, og det stresser mig. Min chef må bare tænke, han han overhovedet lyst til at være her. Så nu har jeg begyndt at lave tiks med øjnene og tale på mine udåndinger. Stoppet med at vaske mit tøj. Og nu er jeg endelig blevet indkaldt til en omsorgssamtale. Tag en karrieresamtale med os til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA vidtager dit arbejdsliv seriøst. Men altså, så, så, så passet er at komme tilbage igen. Passet er her nu, og nu er det kun det lille mini-trauma, der ligger ind i mig. Jeg bliver, jeg bliver altid... Øh, fordi jeg tror, at det er noget, mennesker, der smider deres ting væk, ofte kender til. At, at det, er, det, det, det kan være vildt, vildt, vildt frustrerende, når det sker gang på gang på gang, og også sådan, øhm, nogle gange kan man føle, man er ved at blive sindssyg. Og, øh, og, jeg, og der er også ret meget skam forbundet med det, fordi jeg jo også føler, at mennesker omkring mig er ved at være meget, meget trætte af, at jeg aldrig nogensinde kan finde fra næste mund. Og så, så jeg bliver jeg meget ked af det, og, både over at have mistet mine ting, men også over at, at, at være i den situation endnu, endnu en gang. Ja, ja det, det forstår jeg også godt. Altså, det så der er sådan rigtig, rigtig mange følelser forbundet ja, med det. Ja. Ikke kun sorgen over at miste noget, men også sådan, altså, hvad der gav med mig. Hvorfor fuck kan jeg ikke bare få noget at passe på mine ting hver gang? Ikke? Man kan hurtigt føle sig som et eller andet, altså lidt udulig på en eller anden måde. Eller sådan, så, må, ja. jamen, så må man ikke værdsætte de ting, man har på en eller andet måde. Nej, men altså, det er ikke så meget den nå, følelse, nå, men det du smider heller ikke dine ting så meget væk, så jeg tror faktisk ikke, at du kan sætte dig ind nej, med det 100%. Nej, nej, nej, altså, det gør jeg ikke. Men jeg vil så sige, jeg, jeg kan godt få det, den der, hvor jeg nogle gange bliver bange for, at de er væk. Altså for eksempel nu, yeah. jeg, jeg skulle have været til, øh, til uh, Aqua-koncert øh, øh, på fredag. Hvorfor er det, du siger Aqua? Men det hedder så, sgu da Aqua. Det hedder Aqua? Så er Aqua. René Diff Company. Linde Nystrøm. Du, hvorfor skal du sige det med sådan Aqua? Aqua. Aqua. Aqua. Okay, fint. Jeg er i mødekommerne. Aqua. Jeg, jeg, jeg, jeg skulle have været til Aqua. Øh, inden, uh, aqua. Jeg skulle have været til René Diff Band Jam inde i mm. på fredag. Og jeg har fået nogle billetter af arbejdet, og, øh, og jeg er med inventeret tre ender med. Jeg skulle ligesom være tågeholder for det her arrangement. Og midt under øh, en pause, ude på, øh, ude på arbejdet, midt imens vi så forrest og hygger os, så fik jeg den der knude, du talte om, ligesom øh, da du kiggede ned i din task, ikke? Så et mm. i maven, hvor, sådan lidt, hvor de billetter henne. Hvor er de billetter henne? Jeg, jeg kunne ikke placere, hvor jeg havde lagt dem henne. Og så altså sådan... Og jeg kunne slet ikke lægge det fremme igen, sådan at sige, prøv at de er derhjemme, hvem, hvem, altså, hvem skulle have smidt mod, hvilken øh, trold skulle have dukket op inden din lejlighed, havde taget billetterne og løbet igen. Altså, hvem vil så meget øh, til, øh, til Aqua-koncert? Og, øh, og det endte jo med, at jeg både ringede til min ene roomie, til den anden roomie, skrev til dem, indtil jeg fik kontakt i dem, og de så skrev, de ligger hjemme på hvad er problemet? Altså, der vil jeg jo så sige, jeg tror ikke helt, jeg synes ikke helt, at det er en sammenligning i situationen. Nej, nej, overhovedet ikke. Det er bare for at sige, at det er måske er. Tal om passet, mis... og så er det en <laughs> Nå, nej, nej, nej, Nej, nej. Jeg ved det godt. Men to altså, men det er jo fordi, jeg er til fredags Okay, og, og, okay, Så skete der til gengæld noget her den anden dag, hvor at der kunne, jeg vil sige, at er nærmer måske heller ikke helt dit pas. Men igen, jeg fik stadigvæk. Øh, det var stadigvæk en øh, øh, hård situation. En hård måde at vågne op på. Fordi i sidste uge. Der lå jeg og sov, efter jeg havde været på arbejde, øh, på min anden arbejde. Det er fordi, at ved, ved siden af, af podcast og radio, så arbejder jeg som handicaphjælper. Og, øh, mm. og der sover man så 80 timer. Øhm, og, øh, og der er jeg ikke sovet så meget om natten. Så da jeg kommer hjem lørdag morgen, der er klokken 7. og jeg er sindssygt træt på det tidspunkt her, og jeg lægger mig så til at sove. Og jeg når at sover i sekunder sove i 45 minutter. Jeg kan huske, at jeg drømmer så sødt, og så øh, er rensen, ja, det ved jeg ikke, i drømmen, der skulle jeg måske til at kramme en. Så rører jeg, så ligger jeg og rører min egen hals, og jeg går jo med den her halsked her. Mm. Øh, har den på hver dag, bader med den, selvom jeg ikke må, og tager den aldrig nogensinde af. <laughs> så rører jeg ved min hals, og så kan jeg bare mærke, at den er helt bar. Og jeg mener i da. jeg vågner op, som om, at 3. verdenskrig var brudt ud. Jeg flyver op af sengen. Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Nej, nej, flyver op, højt. Og så bare ja. sådan, fuck! Fuck! Udbrød er også, fuck! Øh, min kæreste ligger ved siden af mig, og man tænker, hvad fanden sker der. Øhm, og, øh, og min kæde er væk, og jeg, og, og, jeg, og jeg ender med at rode hele lejligheden igennem lørdag morgen klokken 15.48. Og der bare ikke. Den, jeg kan ikke finde den nogen steder, øh, og det ender så med, at jeg ringer til, øh, til min kollega, som mødte ind efter mig, og bare sådan prøver, kan du ikke er min kæde øh, ud på arbejdet? Og min kollega siger sådan, ja, jeg tror, det er den, jeg har fundet her ved siden af sengen. Tak skal du have. Men selvom han sagde, at han havde fundet den, og den var derude, så kunne jeg ikke sove igen. Jeg kunne, jeg, jeg kunne slet ikke finde ro, indtil jeg simpelthen holde... for der har holdt... været så meget adrenalin i men også i fordi, jeg troede først på, at den var der, da jeg holdt min kæde i hånd. Og nu sidder jeg med den rundt om halsen igen. Så den der tilbage, ja, det kan jeg Den er tilbage på, hvor den altid har været, og det er rigtig rart. Men jeg kunne godt forestille mig det her, altså det må bare ikke være rart... Så for dig, nu når du oplever det gentagende gang, at du smider din ting væk. Mm -hmm. altså, også fordi nu har jeg jo ligesom været en del af, af de gange, hvor det, det er sket. Du, har, det, du var der blandt andet dengang, hvor min ringe forsvandt. Og, og det ja. er bare, det, det er virkelig, altså jeg kunne forestille mig, at den sidder dybere i dig, men det er faktisk, altså det er virkelig, jeg tænker nogle gange over det. Altså så, så, så kan jeg sgu godt tænke over det, når jeg selv smået mine ting væk, sådan wow. Det godt, altså synes, på det er... den gang du var her i i Tyskland da jeg opdagede at jeg havde mistet mine <trykning> tre ringe Nej, nu kan man godt sidde og med to afstykker fra min mor. det der siger jamen det der mener nu kan jeg godt sidde og sige det med et smil på læben ikke men altså du var knust og og når altså når jeg er så god pænder med dig det var også lidt som at få et spyd spyttemæg fordi hold det op <tryk> altså der var der, det var ikke bare at være ked af det det var gråd altså det var ja det var og, det, og og og bare for det var næsten, at se sige... næsten også det gik næsten ud i det angstanfald tror jeg jeg var fuld den, jeg jo ikke engang stod på min egen ben. Jeg knækkede jo sammen, kan jeg huske. Det var jo det, jeg, det, det jeg vågnede op til. Jeg åbner døren og tænkte, at der sker herude. Og så er det bare dig, der ja. og det, og det kravler at, at, at, at Det må ikke være rart. Altså det her med at smide ting øh, så, så, Jamen, jeg så Jeg tror ofte. bare, det er, jo aldrig, det er jo heller Og det der med kæden, kan jeg virkelig godt forstå. Mm. Det er jo også en kæde, der betyder meget for dig, som du har fået af din kæreste. Ja, ja. Jo, jo, jo, altså, så det, jo. jo, det kan jeg godt forstå. Men men, hvad hedder det? men jeg tror for mig, der er, det bare, der er der bare rigtig meget skam forbundet med det. Altså, der er både det der sæt med, øv, øh, hvor jeg er ked af, at jeg har mistet noget, men så ud over det, så, så fordi, at jeg er et menneske, der også bare minimum en gang om dagen ikke lige kan finde min nøgler, eller min telefon, eller mit dankort, og skal gå rundt og sige sådan, hvor er det, så, så, så bliver jeg bare meget sådan, altså skamfuld omkring, at, at jeg mister ting, og jeg føler mig som sådan et, et, et dumt eller dårligt menneske. Ikke nødvendigvis øh, på den der måde med, at jeg føler, at jeg ikke sætter pris for mine ting, men bare for sådan en... Hvorfor bliver det ved med at ske for mig? Hvad er der galt med mig? Altså, jeg føler mig forkert på en eller anden måde, fordi alle andre mennesker kan godt finde ud af at passe på deres ting, men der er en eller anden øh, ting i min hjerne, der gør, at det er sværere for mig at fucking øh, holde styr på tingene, ja. føler jeg. Og, og det, det, det er sjovt nok også noget, jeg har opdaget meget, efter at jeg flyttede sammen med Simon. Men at... Fordi han altså, er så, så, så, så ved, hver morgen, når jeg vågner, så er dynen ret, som den ligger an en lineal ved siden af mig. <laughs> og så ligger meget jeg... Orden, altså. Kroller sammen der ved siden af to timer senere, og stopper ham også, og mens han allerede har været ude og løbet, Martin og hvad ved jeg. Altså sådan, og, og, og, og, og så. Altså sådan, han har bare gjort mig virkelig opmærksom på, hvor dårlig jeg er til at holde styr på mine ting. Fordi det jo også irriterer ham, ikke? Jo, jo. Og så er det som om, det er blevet endnu værre. Og så er det værste er jo, at han også går og rydder mine ting op. Og så nogle gange tror jeg jo, at jeg er blevet sindssyg, fordi jeg ikke kan finde dem. Og så viser det sig, at den idiot, han har jo selv lagt den på plads. Ja, og det er jo heller ikke rart, hvis du virkelig går og koncentrerer dig om at ligge det steder, du ligesom kan huske, du har lagt Jamen, så vi har også en regel om, han ved godt, han må ikke rydde mine ting op, uden han i hvert fald som minimum fortæller det til mig. Mm. Fordi vi har haft nogle situationer, hvor han har ryddet mit ur op, for eksempel, og så har jeg let efter det ur i en uge, uden at ville sige det til ham, fordi jeg var bange, altså fordi jeg synes, det var pinligt, at jeg ikke kunne finde mit ur. Ja. Og til sidst så fortæller jeg ham, at jeg ikke kan ikke finde mit ur. Og så er han sådan, nå, nej, okay, men jeg kan da godt lige hjælpe dig med at lede. Og pludselig, mens vi leder, så kan det op i jorden, at han engang lagde mit ur ind i sengebordet, ind for mit soveværelse. Det er derfor, jeg ikke har kunne finde det, ikke? Ja, men det, er også bare, men, det er piste, altså, så altså, er jeg gået i en hel uge og været, og været pinlig over ikke at kunne finde mine ting, fordi jeg synes, at det er flot, at jeg aldrig kan. Og så er det ham, der har flyttet det ja. til et sted, hvor man fucking da ikke leder efter sit armfonsur. Nej, altså. nej, så er det heller ikke nemt. Det er bare altså mm. Ja. Jeg, ja, jeg tror, at jeg, ja, jeg smider ikke så meget mine ting væk. Det er nok bare mere forestilling om, at de er væk. Jeg kunne også huske, at jeg havde engang nogle penge liggende, øh, dengang jeg boede øh, på Frederiksberg. Jeg havde en, øh, en masse penge, fordi, øh, så jeg ikke brugte dem ind på min bankkonto. Når de er derinde, så har jeg en tendens til at bare bruge dem meget hurtigere. Så jeg havde en masse penge, og så lagde jeg min kommelut ind i et andet rum, øh, så de ligesom ikke blev brugt på alt muligt. Og der kunne jeg også gå og nogle gange slet ikke igen om, at de var væk. Altså, jeg var bange, mm. for at de var væk, de her penge. Men de var ikke væk. Ah, nej, de var ikke væk. Så kom jeg hjem, og så skulle jeg se pengene for mig. Sådan, okay, de er ikke væk. Så kunne jeg lægge dem ind samme sted igen. Men næste dag igen, hvis jeg var kommet ud i en stresset situation, så kunne jeg også gå og få en endnu dårlig dag ved så at tænke, de penge er også væk nu. De penge er også væk. Du glemmer sikkert, hvor du... De ligger slet ikke i den lille æske derinde. Det er faktisk det, er faktisk det jeg gør altså med det her med glemte ting Jeg, jeg mig rigtig væk men jeg forestiller mig altid, at de er væk. Men det, Nå, men det, er, det er jo også bare et, et bevis på hvor hvor god du er til at slå dig selv oven i hovedet så. Nå ja, ja, 100 Altså med alt med alt ting selv, altså, selv ting du ikke har mistet så kan du gå rundt og billede selv ind at du har mistet dem og du også er dum fordi du har mistet Nå, dem. Jamen det er forældet. Det er dumt. Men, altså ja, selv når jeg ikke gør noget forkert så, så kan du fandme noget. heller ikke gøre noget rigtigt Nej, da, altså. nej det kan jeg også godt nej. nej, men altså det gode det er jo så at så får jeg jo altid lidt sådan en øh, skulderklap, når jeg så kommer jeg og ser at de stadig gerne. Ja, det er jo også en måde at og bygge noget op, hvor man så kan ende Altså, der er jo for eksempel ikke noget rarere, end at have mistet noget, og så finde find det igen. Nej, præcis. Så er det næsten det hele værd, fordi den Jacken. glæde, man lige pludselig ja, den glæde man lige pludselig kan føle, eller det der med at føle sig heldig. Men, men, Sådan, ja. er jeg heldig, min iPhone? <laughs> ja, det er også det. Men hold kæft, var det bare heller ikke rart. Nå lige der? Men hold kæft, var det heller ikke Og mærk den der lomme, helt tom lomme, og man bare tænker, fuck. Nej. Det var, altså... Jeg har jo engang taget en tyv i at stjæle min iPhone. Imens, han var, altså, imens personen var ja. i gang med, nej. Jeg har også engang fundet en cykel, <laughs> der var ved at stjæle min cykel. Nej, okay, det er til gengæld sygt. Det... Men jeg synes, det med iPhone er bedre. Jeg, dengang hed bussen 5A, kører på Nørrebro. Nu hedder den jo 5C, oh, oh. Så det er ind din tid i København. Ja. Men øhm, der, tog, der var jeg i 5A sammen med min veninde. Og så, hvad hedder det, øhm, så, så, så kører vi i, i bussen øh, hen til vores tredje veninde. Og jeg står ind i bussen, og jeg er altid meget ops på... Ligesom, okay, nu står vi meget tæt, det, og det er noget, jeg har lært efter, at jeg har været ude og rejse meget og sådan noget, at så skal man lige passe på, hvad man har i lommerne, ikke? Jo. Og så står jeg godt og mærker på min lommer flere gange, og der sker ikke noget, og så går der måske fem minutter, hvor jeg ikke mærker på dem, og så går jeg ud af bussen, og i det, bussen holder dørene åbne, og jeg egentlig er med den ene fod på bussen, og den anden fod på fortåget, så mærker jeg på min lomme igen. Og så er jeg iPhone ikke nede i lommen længere. Og så, jeg ved jo, altså, at, at jeg lige har stået med den, men samtidig så bliver jeg jo også bange, fordi jeg sådan, okay, skal jeg løbe ind i bussen og beskylde folk for at have ja, stjålet dem nu? Det. Eller skal jeg lige tjekke min håndtaske også? Og jeg når sådan halvt at kigge i håndtasken, og så ser bussen den der, lyd som om, at nu skal døren til at lukke. Og så flyver jeg ind i bussen igen, <laughs> sådan og så råber jeg bare <laughs> til de mennesker, der har stået tættest det jeg på jeg mig, lide. giv mig min ærfor! Det kan jeg godt lide. <laughs> Og det hjælper åbenbart, fordi pludselig er der en anden lille hismesnudsmand, der bare sådan stikker hånden frem. Og så har han min iPhone. Det mener du ikke? Og så giver han... Jo, jo. Og så er han bare sådan, her, her. Nej! Og så tager jeg den der iPhone, og så kigger jeg bare sådan... Det sureste, jeg nogensinde har lært, og så går jeg ud af den der bus igen, så lukker dørene, og så står han ellers der klar til at få bryl. Det kæft, Døler han er jeg, tabt, han... Nej, han er ja. Også fordi han kunne jo bare sagt, at jeg har ikke har taget den. Nej, ja, præcis. Han Sådan altså, som Han havde ikke forventet jeg vidste jo ikke, hvem af de her mennesker det var. Det var jo ikke fordi, jeg tænkte, der står en, der ser sådan ud, eller der står en, der ser sådan ud. Så jeg råbte jo bare sådan i vildrede, mens jeg kiggede på dem alle sammen. Det var min iPhone, der er nok også stået en mor med et barn og sådan noget, og tænkte, hvad siger den der, ser 20 af ja. ja, Det plejer at være mit barn, der skriger, men nu, det. Ja. nu er det. Ja, ja, nu det personen på 27 år siden. Nu er min trold, altså ej for helvede mand. Men det kan Jamen, der der godt lide. jeg godt gøre. Gå direkte ind bare der skulle sprede Følte jeg mig simpelthen som en lille Gud? Det kan jeg lige så godt bare sige. Det sådan, jeg sådan, Der, det der har fået min iPhone tilbage for en tyv, og min hjerne har oh. aldrig tænkt så hurtigt. I det dørene åbner, jeg når, jeg når at komme ind, få min iPhone og komme ud igen. Nå, men måske man også føle sig sødt, at de fanden er tilbage? Nej, nej, oh, nej. No, no, ja. hey, hey, hey. Du skal altså af her. Kammerat, du skal her. Ej, men for helvede, mand. Der, der kan det altså godt. Men ja, derfor... det er jo også bare sådan noget, føler jeg sådan noget, jeg gør, fordi at jeg øh, bare har prøvet så mange gange. Forstjålet ting og mistet ting. Ja. Angår i panik. ja, altså det, ja. København, det er et sted. Men hvor hvad er det skal... værste, du har fået stjålet, lige inden vi slutter sammen? <coughs> det må... Eller altså, det værste, du har mistet? Det værste, ja. Nå, om... jeg tror mere, at det er stjålet. Vi havde, jo, vi havde jo indbrud, dengang jeg boede hjemme med mine forældre, i Varde. Oh, ja. og, øh, og det var ikke bare et lille indbrud. Altså, vi var på en hyggelig familieferie på Rodos. Øh, min mors anden yndlingssted til på ferie. Og jeg tror, det er anden dagen, og der får vi så et opkald fra Varde Politi, at der har været indbrud i jeres hjem. Og øh, så spørger de sig efterfølgende i samtalen. Sådan, har Lasse nogen nogle uvenner? Så hvad, hvad, hvad, hvad mener du? Jamen det var for jeres at virkelig smadret. Og da vi kom hjem, der havde jeg de også ret. Det var fuldstændig smadret. Altså det var som om, de havde stået mm. med en Kalashnikov og skudt hele værelset rundt. Øhm, min mor får stjålet en masse smykker og afsmykker, men jeg synes helt klart, at det værste, jeg fik stjålet der, det godt lyde meget, meget basalt for nogen, men det var mit Chef records -merge. Så altså, og, og, og, og, og det var egentlig bare fordi, at det jeg var, jeg vildt glad for. At det var det tøj, jeg havde, hvor jeg følte mig rigtig sej. Jeg gik ind i en klasse, og, ja. og det var sådan, det, den, de sej ting, jeg havde, det var min... Så det var en del af din identitet, der svandt jeg bort? Jeg følte at de havde stjålet noget fra mit image. Ja, eller, men det, eller... det der, det forstår jeg. Jo, jo, jo det synes jeg giver sygt god mening, faktisk. Fordi... Det har vi jo også talt om før, øh, for noget tid siden efterhånden i en anden sæson. Men at, at, at det der med, at man tillægger jo sine ting en værdi, det er jo affektionsværdien, der oftest at det, ja, ja. det. Altså, de ringe, jeg mistede, øh, de, de, hvad hedder det, var jo heller ikke sådan de dyreste ringe, men fordi det var nogen, jeg har arvet fra henholdsvis min oldemor, og min mormor, det var jo derfor, jeg var så knust. Nå, hun sådan. Du, altså dem, altså altså dem kan man ikke sådan, bare købe nogle nye af, jo. Nej, nej. Og, og, og det samme sådan med, med dit merch i virkeligheden. Jo, at hvis, du, hvis du føler, at det var det, der gjorde dig til den, du var, da du gik i 9. klasse, eller den, du gerne ville være, så, så forstår jeg virkelig godt, at man, at, at man bliver ked af det. Og jeg havde det jo på samme måde med mit pas. Føler en eller anden sindssyg tilknytning til mit pas. Og, også... og føler lidt af mit pas, og så følelser, og var ked af at ligge på gaden. Og det er et dansk pas, det taler ikke tysk. Nej, det er altså det. Sådan, Så er vi er allerede nede i den boldgade igen, ja, ja. så det vil ikke kunne kommunikere med, med, med andre ting, der møder på sin vej. Ja. Det skal være alene nu i ja. Tyskland. Ja. Det vil sgu og, og så, får jeg, så bliver ja, jeg også ked af det, det på passets vejen. Altså, så giver jeg passet følelser, og så tænker jeg sådan, fuck mand, var jeg også bare en dårlig passejer, at jeg ikke har passet bedre på det bad. Ja. <laughs> og nu er det pass fucking ked af det, og skuffet over, at jeg ikke sådan finder det. Og og det er jo også bare noget mærkeligt noget, fordi det passer ikke. Følte du det er samme da jeg mistede min vandre? Ja, jamen, jeg synes Hvor jeg kun mistede den ene vante, og havde den anden vande med hjem, hvor jeg også var sådan, hvorfor fuck kunne jeg så kan mistet dem begge to, så de det mindste havde hinanden? Skulle at sige, så havde de det mindste hinanden været stjålet sammen. Med. Ja. Det er ikke fedt at være bortført selv. og, jeg... altså, og der, der, der, der tænker jeg bare sådan, så man skal også, skal også passe på med at sige at eller Grin af dig og sige, at det, man ikke kan sammenligne det med passet eller noget, fordi det handler jo også om hvad, hvad, hvad ting betyder for en. Ja, ja, 100%. Altså jeg tror. Jeg, jeg, jeg tror dog stadigvæk, at, da, at, at, at den situation, hvor jeg har fået stjålet med, hvor jeg var, var mest vred og nærmest ville forfølge personen langt, <coughs> langt, langt ind i helvede, det var da jeg havde købt en helt ny cykel, gul cykel, herovre i København. Og jeg har vidt lidt haft cyklen i fire dage. Ja. Og så kommer jeg tilbage til en cykel, hvor der bare står et dæk, ude, altså ude på Herløs Station. Altså, jeg var rasende. Jeg kan var du ikke... fucking altså... rasende. Altså, en anden gang måske, eller at købe en helt ny gul cykel. Altså, den siger jo, at Okay, ny og ny, det må jeg ikke men den men den, den så ny ud. <laughs> men, nå, okay, men jeg, sådan et, men. Måske, man skal jo, det handler jo om at købe den cykel, der ser allermest slidt og, og grim og gammel ud. Særligt, hvis den skal stå op på Herlevs Station, fordi det er jo 20. paradis. Der har vi jo alle fået stjålet cykler. Det er en slikbutik butik for... Det er, helt Det er jo deroppe, at min cykel også engang blev stjålet, hvor jeg så nogle dage efter fandt den igen, hvor jeg så var inde og købte en pladesaks for at stjæle min cykel tilbage. Men hallo, dyb ikke. Man burde jo gøre, som du har gjort med din telefon dengang. Så have et eller andet sporingssystem på cyklerne, og så tag hjem til dem. Konfronter Ja, ja altså, men Men du ved godt, at Apple har jo udviklet de der små chips. Sådan nogle chips, som du kan sætte i alle dine ting, som kan track. Jeg ved ikke, hvor langt... Altså. Så kan du sætte den, for eksempel uh, Simons far, han vil gerne sætte den på motoren i hans båd. Og så, man kan sætte den på sin iPhone, man kan sætte den på sine nøgler, man kan sætte den på sin halskæde. Og så kan du altid se på din, altså dumme er selvfølgelig, hvis du mister din, din iPhone, fordi så tror jeg, det bliver svært for ja, at dig vil... track de andre ting. Ja. Men, men, men, hvad hedder det, på alle dine andre ejendele, din cykel, det er sådan nogle små tips, de, de er vist ikke engang særlig dyre. Det ønsker jeg mig i år. Du kan købe års. dem i nogle poser, så kan man, uh, så kan man track dem. M er du ikke 25? Nej, nu? det bliver da til august. Jeg i ikke, jeg troede, du blev 26. Jeg er 25. Mm. Jeg er stadigvæk kuverøseguff, mm. no, cu for rigtig mange. <laughs> det ved jeg ikke. Altså, du er ung, men der er ikke nogen, der siger, du er god. Hvis jeg selv skal sige det, så er jeg guf. <laughs> Jeg har i hvert fald det samme sukkerindhold i kroppen, som guff far. <laughs> ja, det er rigtigt nok. Det har du til gengæld ret i. Nå, Lasse, ved du hvad? Det var hygge og at snakke med dig. Vi ses som lidt. Jeg kommer snart til Tyskland. Det var godt, du sagde, det med passet. Fordi så husker jeg det i hvert fald, at det er så vigtigt øh. Når vi skal Nå, ind det stedet. Ja. ja. Jeg vil gerne på rabarbanen den her det... Rabber... Ja, det bliver så uden mig. Det må du gøre med din søster, Julian. <laughs> ja, det kan være, ja. Jeg skal ikke det andet. Vi må se, hvad det er med. Men uh, vi ses i hvert fald om lidt. Ej, hej hej.